och välkomna till det andra avsnittet av Chipsliv uh, ikväll kör vi det stora Dill-testet där vi <går> testar marknadens alla dill -chips. och vi börjar med de två giganterna, OLV versus Estrella yes vilka börjar vi börja med? Estrella tycker jag att vi ska börja med mm. okej okay. mm. och Estrella säger alltså bara dill -chips. just det så att dillchips får smaka. Det är perfekt krisp. Mm. Ja. Och det är helt rätt annanserad smak. Mm. Mm. Dillchips är det himla gott. Ja. <laughs> Verkligen. Hur ja. tur att vi har Ja. Och vi kanske ska säga också att vi kör. det här är ett tema vi har planerat sedan sommaren. Mm. Dill är väldigt väldigt somrigt. Vi hade tänkt i augusti så kör vi dillchips. Vi kör lite kräftor. Eller kräftchips i vårt fall då. Men sen har det av olika skäl dragit ut på tiden. Mm. Så... Nu är det mm. december, nu tar vi hit sommaren med dillchips och croce-vin. Yes, mm. en ånsta kväll. Mm. Och så stoppar yes. vi in någon form av jultema mot slutet. Kanske. Exakt. Mm. Ja, vi får se. Vi får se. Mm. Mm. Mm -hmm. Ja. Men Estella, gott butik. Gott. butik. Så ja. gott. Nu tror jag vi jämförs ändå. Ja Har precis, dill och gräslök. Just det! En extra faktor i allt det här. mjukare. Ja. Mm. Undrar om det är påsfejl eller de där. Ja. Men ja. De är små påsar, skulle säga. Men de är också mycket saltare och smakar mycket mindre dill tycker jag. Ja, ja mycket mindre dill. Eller hur? Det är ja. Helt klart mycket mer. Jag undrar varför jag brukar köpa OLV för Estrella var ju klart godare. Ja, det var det ja. Men vi kan väl ändå påpeka att så här, Estrella var stor på sig och OLV var liten på sig. Kan mm. ja. ibland. Påmärka. Påverkar, absolut mm. uh, och vi har inte kollat restvärlden heller så vi är inte nej just det. Just men det, kunna... det var nej, vi men vi är lite tvungna att ta en lilla poäng med olivolja med tanke på hur fruktansvärt mycket chips vi har <laughs> ja det kan inte göra chipslåda på allt nej. Nej. ja då har vi kommit till del två av deltemat och det kallar vi för butiksmärken. det är eh, ika. Ikas egna och så har vi Garant, och Axfood, Hemköp, Willis. Vilken ska vi börja med? Ica tycker jag. Ica. De är större. Mm. Båda heter bara. och chips ska jag säga också. Mm. Mm. Så gott. Garant är de klassiska krispiga. Men det var ändå klart bättre än OLV. Jag tyckte de påminner om OLV ganska mycket. De det var ganska på. tjock potatism. Alltså de var ganska mjuka och ganska tjock Men inte så mjuka som OLV. Ja, Nej, det var inte. Nej. Men det var med att de kändes lite tjockare. Mm. Jag tyckte att de var lite, lite salta. Ja. Ja. Alltså. Men, men det kanske... kan ju vara en fördel för vissa. Mm. Mm. Inte för mig. Nej. Nej. – Ska vi gå vidare på en gång? – Ja, vi gör det. – Vi kör Ica. – Nej, Garant. Jag Vi kör det Ica. Det är svårt, då. Jag har direkt att de här väldigt stora. Mm. Tjockare i genomsnittet. Jo, det är de nog. Fast nu när man ätit ICA-scena så var det otroligt chockad, Så det är inte att man tänkte så mycket på det. Mm. Klart godare. Ja, ja, absolut. Klart godare. Jag tror inte lika goda som Estrella. Nej, ja, ändå absolut inte. Godare än både ICA och OLV. Ja, absolut. Mm. Men här saknas också lite salt, i Men mer än ICA, så därför kändes det bra att ha med mm. efteråt. Ja, verkligen. Ja. Mm. Bra, så har fattat. Mm. Eh, ja, del tre är då eh, jämförelse på OLVs naturchips. Och att vi kan ha en jämförelse här är för att de precis har kommit i en ny förpackning. Och med lite nytt sätt ska jag säga också. Eh, Den nya påsarna är liksom naturfärgade och innehåller potatisstärkelse. Mm. Eh, och de gamla var ju då någon grön förpackning och innehöll maltodextrin och de här gamla vi skulle berätta det var en liten rolig historia ja, en lite rolig historia ja, vi glömde bort att vi att vi kom på att vi skulle ha med det här i testet och sen har det blivit en jakt efter att få tag på en gammal gamla innan den försvann en hel i butik och precis innan vi skulle ses idag hittade jag den sista påsen i en släktamaskin på Fridensplan tunnelbana mm. Så jag liksom köpte den så när den var ner så såg jag hur bara de gamla påsarna alltså var borta. Och det bara ersatts med någon nya bakom. Så det kan vara stans sista. Vi säger att det är stans sista påsäkta på. Det är ganska fantastiskt. <laughs> ja det är faktiskt det. Ja. Men ganska sorgligt om det här råkar vara bättre. Ja. Sant. Ja. Sant. Mm. Mm. men hur kan maltodextrin vara bättre? En potatisstärkelse? Ja, Men mycket möjligt. <laughs> ja, vi får se. Vi får se. Ja, det vi det snart. Börjar vi med de gamla? Vi börjar med de gamla. Mm. Men de gamla vi kanske ska säga går ut nu i december, ja, den, de nya går ut i mars. Ja. Så de här liksom har en månad. De har ha mot sig. motstånd. De ju ha ja. mot sig. Det Vi får se. Ja. Men för fan! <skratt> så gammalt! Det <skratt> gäller hitta den äldsta påsen innan stoppar. Kanske den sista men även den äldsta. Men, det känns... men den har ju ändå tre veckor kvar innan... nej fyra veckor, fyra nej, det veckor kvar innan den går ut. Mm. Men det är ju faktiskt så med snack så att... liten inte på väst fördatumet. Nej. Det smakar så, så fräsa som möjligt. Mm. Men smakar inte den här typen lite dåligt? Ja de smakade damm, de smakade smaken har liksom tycker jag. De var mjuka, de var inte sådär mm. krispiga. Men vi ska också lägga in att den här sorten, vi hade i medlemsorten sist. Mm. Jag har inte ens in gjort här men i en annan chipsafton vi hade. <laughs> <laughs> Nej, men hade vi körde lättsaltade, det var inte så? Jo det är så det, men sen så hade vi också... testat ähm, det svartpeppar och vårlök ett mm. tag sedan. Ah. Ah. Ja. Och då konstaterade vi också att de var väldigt mjuka. Ja. Ja. Det faktiskt mm. Mm. Men det var också den här gamla förpackningen med vald och då. Precis, och den, den smaken visste inte kvar längre. För den byggde sig ut mot skärsäder och lök. Mm, just det. Okej, okay, men nu är spänningen stor. Vi måste ju mm. kasta ja, det. Ja, just det. Det känns som om de kan ha svarat innan. Tunnare, krispigare, men... Inte så mycket godare. Men vad Nej. fan smaka? Det smakar ju. ingenting. Det här var väl inget dill. Det smakar som trä. De förra smakade Nej, Det här är de ju Men det är ju ett dill och gräddfil. Ja, oh, gräddfilen. Men det smakar ju grem alltså. Jo, men det är oh, det här, här smakar egentligen lite grann. Men de är för tunna. Ja. Naturschips kan inte vara tunna. Jag tycker det smakar blir som du säger, det smakar trä. Ja. De, på påsen så står det våra krispigaste chips. Oh. Ja, då gör de ju inte ett bra jobb. Kan Nej men OLV gör ju bättre chips än så här. Det vet vi ju. Ja, ja. konstigt. Krispigare chips än så här. Ja, konstigt. ja Det var. Ja. Men ja. dillsmaken vet inte. Alltså den existerade ju inte. Men jag tror så sagt att det var det här pullret, gräddfix, pullret. Vi kommer ha fler gräddfilsmaket ikväll så vi får mm. se. Men, men om, vi, om vi tänker på hur de har sett ut så här fanns det ju inte en tillstimmelse till eh, grönt på chipsen. Nej, det gjorde det inte. Mm. Om man jämför med alla andra vet har så hittills. Mm. Här fanns inget grönt på chipsen. Inga dill. Men fanns det på de gamla? Mm. Ja. Nej, lite. Jo, lite. Mm, inte mycket. Ja, mycket märkligt. Ja. Ja. Ingen hitt alls alltså. Vi fortsätter dillkvällen med grytfriterade chips. Vi har Estrellas västkustchips friterade i jordnadsolja. Och vi har Bjäres dill och, och gräddefil friterade i svensk kallpressant solrosolja. Vill... Och det är dillogräddfil. Och det är alltså Estrellas väskustchips det handlar om. Mm. Vi vet av erfarenhet att de kan vara extremt hårda. Ja. Vi får se. Det är en sån man som mest till i valdrångshemmet. Har vi, vi kontanterat. Men nu, vi börjar och ser hur det går. Vänta, vi har även en till om de här. Det är att i framtiden kommer man bygga hus. <laughs> men, men då pratar vi om de räfflade med hafsa. Ja, just nu har vi... De här är inte räfflade. <laughs> <laughs> Nej. Varken naturchipsen eller de här gräskrispiga chipsen har har intresserade eh varit äh, var på peka. Ja, vi börjar äh, vi med? Vi börjar med strälla. Vi börjar med strälla. för att följa upp på OLV. Just det. Hurra. Äh, godare än OLV. Definitivt godare än OLV. Ja. No. Men det smakar inte så mycket dill, det smakar mer sarro Det Precis, smakar mer. Svaga dillsmaken helt klart. Men bättre sarro också. Än vad vi hade. Sånt vet jag ingenting om. Nej, men om ni säger så får jag rita på er. Håller du med, Lars? Ja. Ja. Det har de rätt i. Mm. Men du är experten. Nej, eller nej. Mm. Ja, det. Men helt det. okej, verkligen. så. Här. Det här mm. var ju rätt... Ja, men alltså jag har ju köpt de här. Jag köpte dem när de kom. Och så minns jag att det blev så besviken på att det var så dålig dillsmak. Mm. Man köper ju inte dillchips om man inte vill ha dillsmak. Um, så jag förstår inte riktigt poängen med de här. Men godare än OLBs. Avminstone. Bjäre. Mm. Mm. Bjäre, och ah, det kan vi också lägga in att det är liksom sen tidigare inte en favorit. Nej, Vi har bara dåliga erfarenheter av bjäre. Ah, man blir ju smutsig när man tar på påsen. Mm. Mm. Det läcker liksom ut olja. Är... Men jag måste säga att det här, de här ser ju finare ut än vad Estrellas gjorde. Det kan ju vara så att vi har haft fel om bjäre. Faktiskt. Mm. mm. Ja, är väldigt syrliga. Alltså, de var ju inte äckliga. Jag tror jag gillar det här. Men det smakar ju inte dill någonstans. Det smakar lök. Det smakar ja, lök. lök det där, det smakar det där för det är gott. <laughs> <laughs> ja, men typ därför. Alltså, det smakar ju typ Sauerkramen angen ja, på ett äh. behagligt sätt. Ja. Men äh, största förvåningen är ju att begära har gjort ett chips som du kan äta. Ja, det är faktiskt. <laughs> Verkligen? Men du ringde ingen av oss. Den som öppnade påsen blev inte ens flott i händerna. Nej. Nej. Men har de bytt på så här? Nej, det är samma. Ja, mm. ja. Är förvånande. Spännande. Men vad säger vi om Bjarre versus Estrellas? Det är svårt när de inte smakar dill mm. alls. Mm. Jag säger Bjarre. Nej. Jo, wow. jag säger Bjarre. Oj. Mm. Mm. ja alltså, så här långt så är det ändå Estrellas vanliga dillchips som är leder. Ja, verkligen. Helt klart. Öster, alltså västkust kommer inte i närheten av det där, men Bjerre är bättre än Estrella-Västkust. Mm. Det stämmer. Ja. Ja, jag, tyckte, jag tyckte det var mm. otroligt närvarande. Jag kan faktiskt inte riktigt uttala mig där. Ja. Men, men det, då kan jag också lägga in att jag är lite svårt för försöka på min smak. Okay. Och kanske därför slog Bjerre inte lite upp till mig. Mm. Men om man ska döma på dillsmak så går ju bort. För mm. det. Ja, det fanns inte. Nej, verkligen inte. Det var som OVs nya mm. dill- och gräslack. Mm. Mm. Naturchips. Ja. Mm. Dill och gräddfil. Dill och gräddfil, förstås. Ja, men då så. Yes. Jaha, då har vi kommit till del fem av vårt dilltest. Och det är eh, svenska landshyps och eh, Go Pure Canyon Potato Chips Dill and chive. Så um, och Go Pure Canyon är också räfflade. Medan eh, landskipsen är släta. Vad börjar vi? Landchips, till och gräslök. Mm. Med landchips, till och gräslök. Precis, för det med det att andra är liksom lite mer specialare. Mm. Som Absolut. Mycket svårare att hitta. Precis. Mm. Inte på alla affärer. Nej. Just till och gräslök är ju svårt att hitta från landchips också. Ja. I alla butiker. det är det faktiskt. Så det här är två mm. specialer. Ja, det kan man säga. Specialerna. Mm. Wow. Alltså, förlåt, men vad fan är det här? Så alltså, smakmässigt tycker jag de påminner om OLVs del och gräslök. Det som att inga har smakat dill sedan Estrellas. De har smakat, bara... smakat så himla mycket dill. Och bara... Ja, men både Garant och Ica hade Aha. ju dillsmak. Mm. Mm. Men, uh, ja. men jag, ja. Det var Den lite man... kraftig smak. Ja, var väldigt kraftig. Den mm. smakade lite rostad. Rostad dill. Det är som att de skulle haft lite, lite gräddfil är på sidan ändå. <skratt> Nej, kan inte hålla med om. Men den har bli med salt kanske. Ah, ja, ja. Mm. Men nu ska jag bara säga det det så att smakar det inte lite så där vidbränd lök. Jo, som att man har rostat. det känns som att man ja, men... har rostat dillen. Ja. Mm. ja. det var ju ett misslyckande. Ja, så mm. man kan ju friterat dem efter att alltså man kryddar först och sen man dem. Mm. Så som man får lite. Mm. Sant. Ja. ska ja. vi prova fin chips? Mm, hur smakar de? What? Det var ingen smak alls. Det smakar ingenting. Okej. Okay. Go Pure Canyon Potato Chips. smakar ingenting. Det smakar ju inte ens potatis. Den här jag köpte igen. God store, va? I goods på Good store. Och den är ekologiskt odlad. Den smakar ju varken en del gräslök eller potatis. Nej, det är bara krisp. Herregud. Ja, knappt olje smakade. Ja, räfflade, räfflad krisp. Men det var väl knappt krisp? Äh, jo, ja, det ju det det på ganska bra, tror jag. Ja. Men smakar inte ens papper. Alltså smakar smakade ingenting. Ja. Det var som att tugga på en konsistens. <laughs> ja. Det är så här luft smakar i fast form. <laughs> eh, nu börjar vi närma oss slutet av våra test. Och det här var nummer... Sex. Sex. Eh, och nu har vi då eh, testat potatis som inte är chips. Eh, då kommer vi testa dels Estrellas dillskruvar. Eh, och sen så har vi också Pringles. Eh, sour cream and dill. Som vi ska testa nu. Eh, och vi börjar väl med Pringles för de som i alla fall försöker se ut som chips. Mm. Ja. Det låter inget. Men de sätter alltså sour cream innan dill. Ja, det är sånt Svår fångat. Det går inte. De luktar ju bra. Pringles är ju väldigt bra på lukt. De luktar vinärg, skulle jag säga. – Noll dillsmak. – Jag tycker det är gott. – De enda som har lyckats med särgpingssmaken. – Tycker du det? Springes är en ganska speciell särgpingssmak. Den slår nästan mm. över smörighet. – Jag jag kan, jag kan också bli åtta lite sugen på det. – Om man är lite trött på morgonen. – På morgonen får man ett springesrör i. <laughs> <Så>. <laughs> ja, precis så. Mm. Mm. Det har aldrig hänt mig. Ska jag vara besvikningen eller ska jag känna mig Men man kan ju också säga att... Så här, men förlåt, vad menar du egentligen? <skratt> Nej, men man har haft en kväll ute och typ på kryssning. Och så vaknar man på morgonen man är lite trött. Och så måste alla gå upp. Så någon ska ha fram och drar med Pringles. Och så viftar du ute och tar... <skratt> ganska bättre med det nu. Det är så alltså otroligt aggert. Utan vakna med i halsen. Mm. Ja, men... Läsa ett mordresök. Kryssningsanekdoter från Anna. Ja. Eh, ska vi gå vidare till eh... dillskruvarna? dillskruvarna. Det här är ju några av mina favoritsnacks Det var mina favoriter när de fanns. Och nu när jag kom tillbaka så är det jag äter till middag ganska ofta det var ju länge sedan jag kände så mycket dillsmak mm. det är ju gott ja. Ja. jag tycker de här är otroligt goda mm. ja. jag gillar storleken på påsen också lite ja. gram, perfekt ja. det är liksom det är en middag, inte mer nej <laughs> man önskar att man anpassat priset efter det i och för sig Ja, sant. 20-kronor påsen är lite saftigt. Ja, det är det. Mm. I alla fall eftersom man får samma... Man får ju liksom mer än dubbelt så mycket nästan i en på sig För samma pris. Mm. Mm. Helt sant. Ja. Ehm, mm. ehm, Pringles goda, men dill saknas ju. Mm. Ja, men jag tycker av dag så kan man väl konstatera att Estrella kan dill bäst. Ja. Både när det kommer till dillchips och till dillskivorna Definitivt. Det var få andra chips som levererade kväll. Ja, men det sjuka är ju att Estrellas stillchips var goda. Och sen var det typ de här på slutet som var goda. Mm. Alltså ja. de som inte ens är chips nästan. Liksom. Ja. Mm. Och OLV-santurchips klart kämst ikväll. Klart kämst ikväll. Ändå ja Och båda, både typ den gamla och den nya det blir bättre. nej Men gop your canyon ja, på Chips sant. smakar Smarking. ju ingenting. Ja, just det. Ja. Men... Jag skulle säga ingenting är ändå bättre än oljeviga Ja, mm. precis. Mycket. Ingenting är bättre än dam slash trä um. <laughs> <laughs> Eller vänta. <dampa. laughs> det blir lite konstigt. <laughs> Kommer du på någonting nu? Nej, men det är som att du säger att <laughs> dam trä är det bästa för att ingenting är bättre än det. Just det. Kontosyftning, men <laughs> ja, Undvik, undvik Olves naturchips. Mm. Helt enkelt. Precis. Vill ni köpa en lite mindre påse med dillchips så föreslår vi antingen då. Så är det bjärre vi föreslår? Eller är det vet när, kanske? Nej, bjärre var bättre. Fast bjärre smakar inte dill. Nej, just det. Ja, det, här var... Finns det ingen bjär, Jag tycker vi säger så här. Uh, vill du ha dillsmak så Estrellas dill ingenting mm. annat Nej. det är det som är där mm. Mm. den var lite kuriosa, man kan ha på sidan Ja. gud vad konstigt det blir. Ja. det blev jättebra mm. okej vi är klara med kvällens alla dilltest så nu är det dags för kvällens bubblare dill är lite somrigt vi hade planerat det här för augusti augusti är kräftskivornas månad och därför har vi kräftchips från Ryssland Mm. Det är moskovski kartoffel som har smaken rakike piv i något åt det hållet. Kräftor och persilja alltså. Hurra! Hurra. Ja. Vi är också två här som är ganska skeptiska. En av oss äter inte fisk egentligen sedan 20 år tillbaka. Men brukar ett undantag på chipskvallarna. Och den andra? Ja Jag har ätit väl i princip inte heller fisk. Jo, mm. en gång om året försöker jag göra typ mm. en bit sill på jul för att vara trevlig. Mm. Jag har ju ätit en hel sån här påse själv för ett och ett, och ett år sedan och tyckte att det var väl okej. Okay. Men det ska också nämna så att när jag gick hem med den här påsen så ramlade jag på den och krossade chipsen så nu är de väldigt små. Och det ja. gör ingenting. Nej, det, det här var ju också några månader sedan. Mm. Så det kan vara så att de är ganska mjuka och inte alls trevliga. Men vi får, se. vi får se. Vi får se. Vi kör. Ja, vi kör. Och den här gången så kör vi hela va? Även vi skeptiker. Ja, det är ju så små bitar. det Här, klarar ni. Ja, det klarar vi. Ja. Så äckligt. Åh oh, fy fan. Så äckligt. Åh oh, shit. Det ger ändå det okej. Okay. Tun gammal potatis med räksmak. Nej, Nej. Kräft. kräft. Nej, jag. Åh, jag vet inte, vi kommer inte. Smak nu är det. Men hon som, som äter fisk och skaljer och sånt. Så låter de skaljer fram en natt. Och det luktar illa. Ja, mm. men det, det kan jag hålla med om. Men den så, så luktar de... det någon gång när min mun min ja. nu. Åh. Oh. Men, mm. eh, för, men, vad varför jag göra för det här överhuvudtaget? Jag fick, alltså, Vill och kräftor, kom igen. just det. Ja, just det. Men mm. jag kan ändå säga så här att alla andra gånger vi har testat ryska snacks, för det har vi gjort för ganska många tillfällen. Mm. Så jag tyckte att det bara smakade buljong, mm. buljongtärning. Mm. Den här gången smakar jag inte buljongtärning. Mm. Wow. Mm. Nej men det är alltså det är det kan... en smak. Ja. Och jag tror att chipsen klarade sig bättre än vi hade väntat. Men Anna, mm. du som ändå gillar det här, vad säger ja. du? Ja, alltså det är inte mitt första val. Men jag skulle ju lätt köpa kräftchips över Leijs krabbchips. Ja. Ah. Jag kan ju inte riktigt uttala dig. Eller ryska hamburgchips som också faktiskt fruktansvärt. Ah, Däremot lax med grejdsås. Det var ju faktiskt den den, den åt på kontoret sen. Himla bra. Ah. Men kräftchips okej, okay, mm. men inte mer. Jag skulle Nej. ju klart hellre äta dillchips. Ah. De, var, de var inte, inte finräfflade heller kan jag säga. Nej. Det, var, det var positivt också. Så att så så inte som jag inte alls gillar fina fläder ja. egentligen. Det är ju problematiskt att prova smaka chips som har smak och sånt som man egentligen ja. aldrig äter. Nej. Mm. Vi har även testat, vänta vad var det, den här alladoben, peppar och saladob. Ja, men det var ju bra tycker jag. Ja, det var väl bryång, min, jag minnade. Mm. Mm. Ja. Peppar och salladob. Ja. Det minns det som att Anna tyckte att det var bra. Mm. <laughs> mm. ja. Mm. Men det finns ju goda ryska chips också. Estrellas hot uh, horseradish och Estrellas hot pepparot respektive senap var ju båda väldigt goda. De smakar inte biljong. Jag vill minnas att jag inte var övertygad, helt övertygad då heller. Jag har två påsar. Jag kan inte med nästa gång. Yes. <laughs> vi kör nästa gång. Okej, är det dags för kvällens andra kvällare? Ja! ja! För när man har kräftskiva då har man ju också ost på bordet. Men nu är vi i december, julen närmar sig så vi kör på Estrellas julost. Yes. Så spännande. Mycket. Första gången. Jag har mm. hållit mig så länge. Jag är mm. Så sugen på att prova de här. Mm. Även hemma hos mig har jag pratat mycket om de här chipsen men du har också hållit du har smakat dem. Också släta. Och verkligt va? Nej, men bra ostsmak. Fast först smakar ost. Och det tycker jag var okej. Men sen börjar du smaka något annat. Och det fattar jag ändå vad det var. Det smakar alldeles för mycket ost man Nej. Jo, det gjorde det. Ja. Så här tänker jag att det smakar när folk tar en skiva ost. Du har fel. Rullar ut det eller rulla upp det. Vilket är för mig en oförlåtlig synd. Totalt socialt oacceptabelt beteende. Men för oss som faktiskt kan äta ost, <laughs> Anna? Jag tyckte det var gott. Jag tycker att det var konstigt. Inte äckligt, men konstigt. Jag tänker att det här händer ju aldrig. Men om jag skulle bli sugen på ostchips så skulle jag kunna tycka det var okej att välja de här. Men blir jag sugen på ostsnacks så går jag ju till typ ostbågar, osthjärtan, den typen av snacks snarare. Eh, sista skulle jag skulle välja. Jag skulle hellre välja exempelvis med green cheese and onion. Ja. Goda. Cream cheese. Cream cheese. Goda. Mm. Eh, cheese and onion. Väldigt söta men okej. Okay, men är sugen på det. Jag skulle hellre välja någon av dem alla dagar faktiskt. Mm. Jag håller med. Mm. Nu löper jag säga alla dagar i veckan för att jag har kollat för mycket på Paradise och Jag tänkte precis säga mm. Mm. nu att jag har kollat för mycket på Paradise och <laughs> tänkt. Det är <har> uppenbarligen jag <här> vad också. Ja. gjort. Varifrån kommer det begreppet? Helt oförklarat, mm. Så vid men eh, om vi ställer julost mot eh, kräfta <laughs> är, det inte, är det ens något är ens någonting som går att göra? Vad säger du då du som kan äta båda? Jag kan ja. säga först. Mm. Pass. <laughs> julost. Men jag, jag säger julost framför allt för att skaldjur på chips en smak som jag fortfarande inte riktigt riktigt vanat mig vid. Och jag... Eh, ...är tyst. Okej, okay. då tar vi fram dippen. Yes. <laughs> ja, okej. Okay. Vi har kommit till avslutande delen av eh, dill Och eh, det handlar om dipp. Tre sorters dipp. Estrella, OLV och Begäre. Um, Estrella och OLV är dill -dip, men bjäre är en eh, gräslöksdipp som är gjord för att vara komplement till Bjerres dillchips. Vi kan lägga in att är alltså, heter exakt som chipsen heter, är det väl? Ja, ja. så att OLVs heter dill- och gräslök ja. och istället heter dill bara. Just det. Mm. Sant. Det är bra. Mm. Uh, I topp kväll i största anledningen så ligger ju Estrella... Och Estrellas dilldipp funkar väldigt bra. Det blir en väldigt intensiv dippsmak. Dillsmak. Dillsmak av dippen, så skulle det mm. heta. Mm. Förutom att Anna säger att Estrellas dillchips passar väldigt bra med OLVs dill- och gräslöksdipp. Ja, jag tycker det blir väldigt mycket dill annars. Mm. Jag att man, om man ska dippa dillchips så är det för att man vill komplettera dillsmaken mm. snarare än för att att man vill ha liksom mm. mer av det dilliga. Så där har vi ju helt klart ett fall av att smaken är väldigt olika. Ja, för jag tycker inte att det kan bli för mycket dillsmak. Mm. Mm. Det och där mycket. är jag beredd att med faktiskt. Mm. Ah. Eh, Kräftchipsen skulle jag säga funkar ju bäst till och gräslök. Men det kan väl vara lite samma anledning där. Ni kanske, om ni hade gillat kräftchips så kanske de hade funkat bättre. Med dilldippen för det. Just det, för då har vi tagit över. Vi har ju inte ja. testat det, för att vi har inte dört kräftchipsen Nej. igen, Julosten kan man säga. Mm. Mm. Julostan då? Julosten klarade sig bäst till Bjarres gräslöksdipp. Mm. Mm. Och vi kan väl säga nu, nu tog vi fram ganska stora skålar, vi har ätit upp Estrella, vi har ett chips kvar från Bjarre, vi har hälften kvar av OLVs dill och gräslök. Mm. Um, – Jag tycker det är ganska tydligt. – Det är ganska tydligt. En annan sak vi ska säga också är att just eftersom jag tidigare varit otroligt kritiska mot bjärde att det känns lite som att de har liksom återupprättat att... Nu, nu om man mm. säger att man köper köpt en påse bjärdechips, innan ska jag tänka så här: men gud, du kan ingenting köpa chips, vad tänker du, vad gör du för någonting? – Ja, när vi kommer om det regal... känns så här. Men kommer man att säga, jag köpt en påse Dill, mm. då kommer du säga, mm, bra. Ja. – Ja, det var... okej. – Ja. – Wow. Mm. wow. Vi kan, ja. vi kan Hur sammanfattar vi kvällen? Estrella. Vad Estrella gott med dill. Mm. Ja. Vad gott det är med dill. Ja. Ja. Ja. ja, det är ju bästa chipsmaken egentligen. Det är ja. det. Och en så att många dill som säljs som dillchips som inte smakar dill. Ja. Det, är ändå ja. lite, det är faktiskt lite sjukt. Ja, det är faktiskt lite konstigt. Det är helt ja. mm. Men kan det vara så att dill är ju inte så populär smak utomlands. Vi har haft dillpickle som har väldigt god Adelaide. Men har vi hittat andra internationella dillsmaker? Det kanske är så att det här att man tänker ja, att folk rent allmänt inte är så förtjusta i dill. Mm. Men och dill, att man det det tonar liksom... ner den smaken när man... Ja, det var till tydligt från där, de här Go Pure Canyon, de, var ju, de är ju internationella och de smakar ju väldigt mm. lite dill. Men sen tänker jag, Sverige är en dillnation nation mm. Jag menar, våra högtider, det är som att man så börjar med lite dill och sen så som att man stegar och stegar och stegar tills det ser nästan bara Så blir det någon typ av liksom Klimax med midsommar. Och sen så... Nej, augusti ligger det dill på allt. Ja, oh, just det. augusti um, ligger det dill på allt. Kräftorna. kräftorna. Um, uh. Dillkronor. Uh, men uh, Pringles, Sour Cream and Dill. Mm. Finns de utanför Sverige? Tror inte det? Nu känns jag igen här. Men mm. alltså, man kan konstatera att om man går i butiken så finns det även grill. Alltså Pringles grill. Mm. Som jag spontant också tänker är... Speciellt framtagna för Sverige som grillchips är populärt. Så jag tror faktiskt inte det. Mm. Värt att kolla upp dock. Men... Mm. Ja. Vi får kolla upp det till nästa gång. Mm. Mm. Helt klart. Okej. Mm. Men, uh... Tack för idag. Mm. Skål. Skål. Skål.